בעזרת השם ידברך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה קכ"ו, מיוסד על תורה קפ"ו בליקוטי מוהר"ן. ריבונו של עולם, זכנו לאמונת חכמים באמת בשלמות. עוזרני שאזכה להאמין באמת בדברי הצדיקים האמיתיים. שאזכה להאמין באמונה שלמה שכל דבריהם ומעשיהם אינו פשוט, ויש בהם רזים וסודות גדולות. והם מלאים מופתים, כי נעלם בדבריהם חידושים ועתידות נפלאות ונוראות. עד אשר אזכה לראות גבורות ה' ונפלאותיו על ידי דבריהם הקדושים, לראות שכל מה שעובר עלינו כל ימינו הכל היה מרומז בדבריהם הקדושים הנאמרים באמת וצדק, בחוכמה נפלאה, נוראה ונשגבה, שהיו מרמזים לנו כל זה בדבריהם ושיחתם, ששמענו מפיהם ומפי האחרים בשמם, או מפי ספריהם הקדושים והנוראים. מלא יחמים זכנו לאמונה שלמה הזאת ולדעת ושכל הזה, עד שאמצא בדבריהם למפרע כל מה שעובר עלינו ביחמיך. ואזכה להיות מקורב ודבוק תמיד בצדיקי אמת ואנשיהם הנאמנים, וללך בדרכיהם הישרים והתמימים, ולהאמין בהם באמונה שלמה. עד שאזכה לשוב אליך באמת ולהיות כרצונך הטוב כל ימי חיי. ותמהר ותחיש לגאולנו ותביא לנו את משיח צדקנו. ויקוים הרע מקרא שכתוב, כי מי יצאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות. ויהיו לי רצון נמרי פי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו אל העולם, וימלך לבדו את כל הארץ, אמן ואמן.